Myytti kaksi. Luonnontiede on aiheuttanut länsimaisen kulttuurin maallistumisen. Myytin, jonka mukaan moderni luonnontiede on aiheuttanut länsimaisen kulttuurin sekularisoitumisen, eli maallistumisen, taustalla on joitakin totuuden siemeniä. Kuitenkin on perusteetonta väittää, että luonnontiede olisi sekularisaation koko syy tai edes tärkein syy. Myytin yhtenä totuusperäisenä elementtinä voidaan pitää ajatusta, että luonnontiede on antanut pääsemään eroon tarpeettomasta taikauskosta. Luonnon toimintaa selitettäessä luonnontieteelliset selitysmallit ovat korvanneet aiempia yliluonnolliseen vetoavia selityksiä. Lisäksi jotkin pyhien tekstien tulkinnat ovat ristiriidassa tieteen kanssa, jolloin luonnontiede on korvannut näihin tulkintoihin perustuvan maailmankuvan tieteellisellä maailmankuvalla. Myytin sisältämä oletus, jonka mukaan luonnontieteellinen kehitys johtaa väistämättä uskontojen kuihtumiseen, on kuitenkin vahvasti kiistetty yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Pikemminkin on havaittu, että uskonnollisuus voi kukoistaa yhteiskunnissa, jotka ovat edistyneitä luonnontieteissä. Tieteen aiheuttamaa sekularisaatiota vastaan todistaa se, että luonnontieteilijöiden joukossa on suuri määrä jumalaan uskovia tieteilijöitä. Nature-lehdessä vuonna 1998 julkaistun tutkimuksen mukaan 39,3 prosenttia luonnontieteilijöistä uskoo persoonalliseen ja rukouksiin vastaavaan jumalaan. Osuus on lähes yhtä suuri kuin ennen ensimmäistä maailmansotaa toteutetussa vastaavanlaisessa tutkimuksessa jossa uskovien luonnontieteilijöiden osuuden havaittiin olevan 41,8 prosenttia. Myytin virheellisyyden havaitsemiseksi on ymmärrettävä, miten tieteen aiheuttama sekularisaatio eroaa tieteen sekularisaatiosta. Tieteen sekularisaatio on havaittavissa siitä, että uskonnollinen kieli on pitkälti kadonnut luonnontieteellisestä kirjallisuudesta. Tieteen sekularisaatio voi luoda vaikutelman, että tiede on todistanut yliluonnollisen olemassaolon vääräksi. Luonnollisen maailman ulkopuolista todellisuutta ei voida tutkia luonnontieteiden kokeellisella metodilla, joten luonnontiede on keskittynyt luonnollisen maailman tutkimiseen. Vaikka tämä rajaus ei kuitenkaan missään määrin todista, ettei yliluonnollista todellisuutta voisi olla olemassa Tieteen sekularisaatiosta on välittynyt arkiajatteluun tällainen harha. Todisteena tieteen kehityksen ja sekularisaation suoraviivaista yhteyttä vastaan toimii havainto, joka mukaan sekularisoituminen on tapahtunut eri kulttuureissa eri tahtiin. Siten yhtä kaikkialla samanaikaisesti tapahtuvaa sekularisoitumisen prosessia ei ole olemassa. Modernin yhteiskunnan sekularisaation taustalla on luonnontieteiden kehityksen lisäksi monia muita tekijöitä. Helpottunut yhteiskunnallinen ja maantieteellinen liikkuminen on aiheuttanut aiemmin uskonnon yhteensitomien yhteisöjen hajoamisen. Kapitalismi on edistänyt nautintojen tavoitteluun keskittyvää kulttuuria, joka on monesti ristiriidassa uskonnon sisältämien arvojen kanssa. Sekulaarit arvot ovat vahvasti esillä mediassa ja koulutusjärjestelmässä. Yhteiskunnalliset ja poliittiset ideologiat ovat korvanneet uskontoon perustuvaa yhteenkuuluvuutta. Siten myytin sisältämä ajatus, että tieteestä seuraa välttämättä sekularisoituminen, ei vastaa yhteiskuntatieteilijöiden havaintoja.